буртив головою і силувався дістати рукою до очей. «Це рідкісний різновид захворювання», – твердив він знар, випнувши по старечому гостру розділену на двоє бороду. Закінчив він тим, що тепер можна сміло йти по Вікторові гроші. «Тепер можна». «Вже завтра», – сказав я, – наблизившись до нього, я розгорнув пакунки з їжею. «Ділити все?» Грушевич здивовано підняв брови. «Діліть, пане, повсюду!» Мовив він, чогось випнувши груди. «Все!» Покладатися на нього, як на лікаря, я все-таки не наважився. Я загрів води і половину хліба роздробив на юшку. Всі повертали голови і дивилися тужними очима, не розуміючи, що я чарую. Я розлив юшку в горнята, дав вистигнути. Тоді розніс кожному. «Даремно ви мене не послухали», – мовив Грушевич сумом і звів очі до стелі. На прохідній мене чекав Сідлецький. П «Пане повсюдо, повсюду, сюди перебазовуються ще два полки. П поспішайте на П підзамче, Ї їм треба лалагодити будинки». Я подякував. Постараюся і вам стати в пригоді. Вже ні, заперечив Сідлецький. Я б подаю рапорт. Над солдатами збиткуються, казав він, не ховаючись, нищать людей. Командир полку – чоловік побожний і добрий, але офіцери казяться від бездіяльності, поринають узвади, знущаються над підлеглими. Начальник штабу – Картяр. Полковник його побоюється і дивиться на все крізь пальці. Начальник штабу під'южує проти нього офіцерів. Якщо починається гризня між посіпаками, мусять бути якісь зміни. Я розібрав один з офіцерських туалетів і пішов на підзамче. На будинках справді висіли оголошення. Я, очевидно, наймався першим, бо квартирмейстер Безнодіги влаштував мені справжній допит. «Поляк?» – запитав він. Він наскрізь пронизував мене поглядом. Я подумав, що цим поглядом він міг примушувати казати те, що йому хотілося вчути. «Так, єстем поляк!» Капітан випитував, чи був я на фронті, де воював, у якому чині демобілізований, чи не служив у галицькій армії, чи не був на сході. На останнє запитання я впевнено відповідав, що ні, і капітан записав моє прізвище. За Покутським я поїхав каретою, Старий торопів, побачивши мене з'їздовим. Я його майже витурив з хати, на ходу розповідаючи, як поводитися з квартирмейстером. Потім через усе місто пішов до Адама за продуктами. Хлопці вже снували по льоху. Я зрадів, що й Микола піднявся. Олекса вуглем компонував нову картину. Грушевич варив чай з вишневих прутиків і слухав художника. На руїні під цією одинокою колоною я намалюю грека-жебрака. Уявіть, як це буде контрастувати минуле і сучасне Греції. Історик, зіпершись плечима на стіну, розмотував струни для Ганиша. Музикант натягував на скрипку новий комплект. І є робота, хлопці, гукнув я з дверей. Треба сказати, що ти поляк і не був за Збручем. Усе полишивши Грушевич, Ганич і Чорнота, пішли до міста. А наступного дня ми сушили сухарі. Почалася інфляція. Колись для мене, за цим словом, ховався якийсь потворний різновид гадюки. У місті щинилася паніка, гроші знецінювалися з катастрофічною швидкістю. Після роботи ми ходили по ярмарку і виторговували хліб. Напаковані сухарями торбинки підвишували до стелі, аби не дістали щури. Ми запасли сушений груш в'яленої риби. Грушевич без угалу торохкотів, що знецінення німецької марки, яка досі перебувала в опігу, примусить польський уряд вжити спішних заходів, що, можливо, до влади прийде революційніша партія.